трішки, і пекельну муку заступить уже справжній тріумф, гордий тріумф, наче клекіт орлиний. А тим часом він лежав над потоком, над буремною повінню весняних вод і марив. Його обступили роєм усі, хто запав йому в душу і жив у ній життям безсмертних. А між ними був і той янгол з парабелумом і рябий солдат і всі, що не дали йому загинути. Вони стояли і дивилися на нього очима, сповненими здивування і радости. І все то помало зосереджувалося в одних великих і мерехтливих очах, з яких дивилася чиста, кришталева, безмежно любляча і велика, як всесвіт душа, син. Це луни, ці очі і очі всіх тих, що стояли тепер перед ним, як світочі віри в людській людині і у вартість людського життя в цьому світі, вони вабили, вони кликали, вони наказували переступити ще оцю останню латку, найтяжчу, найстрашнішу, бо найтруднішу, але вже останню. Тіло його догоряло в муках, але серце в ньому сміялось і щось казало до всіх тих, що стояли перед ним у уяві, казало як заповіт, як молитву. То не він, то хтось інший у ньому, урочистий і молитовний, писав велетенською рукою по велетенській білій скрижалій землі. Ні, на сліпучу білому екрані неба дивні слова-єрогліфи. Вогнено-яскраві вони зацвітали буйно синьоокими волошками, ніжними мальвами, кривавими маками, закоханими трояндами. А він писав і вимовляв, читав написане, і голос той бринів із самого серця. То була пісня. Це була пісня-пісень із великої-великої книги. І він співав її, він урочисто проказував її, мов би, псалом у великому храмі. «Я буду вмирати, та поки мого дихання в мені я буду змагатись і буду квапитись, хапати іскри сонця, відбитого в людських очах. Я буду стугою вчитися тайни, самому запалювати їх, шукаючи в тих іскрах дороги з чорної прірви в безсмерття. Я буду вмирати, та поки моє серце в мені, я буду шукати шляхів до іншого серця, сповнений великої віри в неспалиму купену людської любови, дружби, братерства, братерства приречених на великі страждання, але й на велику, на безумну радість, радість тріумфу над смертю, над злом, над чадом вічної тьми і загибелі. Я буду вмирати, та поки мій розум у мені, я буду змагатись, я буду квапитись, я буду прагнути, Збагнутий глибини великої тайни. «Слухай», – каже хтось раптом єхидно і впоперек, – «облишни свою пісню-пісень. Це все дурниця, людина – жалюгідне створіння, і їй нема чого гордитися собою. Звідки ж у тебе ця гордість? От ти гордився навіть родом. А чим там гордитися, га? Подумаєш, ти кожного разу починаєш розмову зі слів – що твій батько був каменяр, а чи Тесля. Ну і що ж, це говорить професор. Соломон? Так і не так. Це там, у столиці, у тюрмі, говорив, так, ще один інший Соломон, педант і цинік, і розенер філософ. І в той же час це ніби і той же самий Соломон, колишній Максимів учитель і приятель. Вони ніби лежать у тісноті на запльованій тюремній підлозі. З Максимом поруч сидить Санько Печенійський, бандит-рецидивіст, копія, а може й рідний брат того розбійника, що висів поруч із Христом, розіп'ятий на колоді. Санько любовно гортає Біблію, якої ніколи не читав і досі навіть і в руках не тримав, бо був неписьменний. Він лише знав про неї і любив завжди слухати, як Максим читав з пам'яті пісню-пісень Соломона, справжнього Соломона. Він аж стинався від зворушення та все просив почитати знову і знову тую пісню-пісень, особливо ж коли душу обступала туга, і от той Санько тримає Біблію, розгорнуту саме на пісні-пісень, Ніжно голубить книгу своєю розбійницькою рукою і каже, як це він говорив завжди замріяно, зворушено, «Чудесна книга! Яка книга? Хто ж, хто ж написав цю дивну, оцю чудесну книгу?» «Ага, ага!» – підхоплює Соломон в лапках тріумфально, злорадно. «Хто написав? Ти відпишаєшся. А хто написав оцю книгу книг?» Не знаю, каже Максим задумано, не знаю. В кожнім разі не професори і не книжники всі на купу складені. І враз повертає голову до Соломона і каже йому в саму душу. Її написали пастухи-професори. Чи ви зрозуміли? Пастухи. Так само, як перше житло, колиску для Христа, Сина Божого і Ясла, зробив Тесля. «Юсип Тесля, професоре, чи ви зрозуміли?» Соломон в лапках закипає ревнивою злобою, сипле цитатами, архівними довідками, датами, іменами всесвітніх мудреців і філософів, і царів. Але ж все-таки не може спростувати ані факту, що Біблію книгу всіх книг написали пастухи, а не академіки, ані факту, що ясла для Христа зробив Тесля, як і факту, що Христос народився все-таки не в богословській академії, а в родині того ж таки Теслі. Та Соломон був філософ, через те він у всеозброєні цитат та логіки мислення насідав на Максима, збиваючись з ніг, бо хотів вибити його монументальну душу геть з рівноваги, з рейок, на яких вона стояла. Так-так, він зробив ясла – але ж він зробив хрест, на якому Христа розп'яли. Ага, так, але ж він зробив, витисав з мармуру і гріб, у який Христа було покладено, щоб його не клювали круки і щоб він воскрес. І він же, Тесля і Каменяр, збудував усі храми, і витисав потім, і викував, і вимурував усі христи і святі споруди. Цей Тесля, цей Каменяр. «Цей робітник – робочий людський геній, геній будування і творчости, і збудував хату для вас, щоб ви могли в ній виплодитись і захиститись, і отаким от, от мудрим могли вирости». Нарешті він надрукував всю Біблію, він намалював ікони і образ самого Бога, і він таки створив і дав душу людству, дав йому шедеври мистецтва і техніки – все це він, цей робочий людський геній. «Він зробив тюрму! Ось цю!» – кричав Соломон. «Він збудував казин мати, Він поробив гармати і танки, і бомби, всі знаряддя смерті і насильства! Ага!» Максим посміхається і каже тихо, але з фанатичною переконаністю. «То нічого. Людську душу, творчу душу того Теслі не можна ані замкнути в тюрму, ані вбити її з гармат. І блідне лице Соломона в латках, туманіє, розпливається. Лише Санько-бандит ще якийсь час тримає в руках Біблію. Але і він зникає помалу. Настає тиша. А в тій тиші його Максимів голос, доганяючи Соломона і Санька, десь здалеку-здалеку і повільно вимовляє. Ось чому я завжди починаю розмову, з гордих слів, що мій батько Був каменяр, а чи тесля. Ті слова завмирають, Тонуть у сліпучій мерехкотневі. Нікого. Лиш біла велетенська скрижаль Мерехтить сліпуче, А на ній вогневі якимось написана Нова пісня-пісень, І перший псалом її Вогненно скапує словами. Я буду вмирати, Та поки мого дихання в мені я буду змагатись і буду квапитись хапати іскри сонця, відбитого в людських очах. Я буду з тугою вчитися тайни, самому запалювати їх, шукаючи в тих іскрах дороги з чорної прірви в безсмертя. Хтось нахиляється над Максимовим серцем.